Mila behar atzireun eta laro geita sortziko Martxoaren hogeita marrean Latinoamerikako etxeko langileen lehenengo kongresua egin zen Bogotan. Ordutik, Martxoaren hogeita marrean, etxeko langilearen nazioarteko eguna ospatzen da. Jardunaldiaietako helburuen artean, azpimarratzeko helburua izan zen Munduan zehar sektorean baldintza okerretan eta inungo babes sozialik gabe lan egiten duten milioika emakume eta neska ikustaraztea. Zaintza lana ere baden etxeko lanak ikusezin eta gutxi etzienetako lana izaten jarraitzen du maila sozial, politiko eta ekonomikoan. Enplegu horren barruan egiteko zabalak okatzen da. Arbiteta sukaldaritza, lora zaintza eta bere zaintza zerbitzuetatik hasi eta pertsonen zaintzarino. Ez da kasualitatea mundu osoko etxeko eta zaintza langileen ehuneko laurogei emakumeak izatea. Genero zapalkuntzaren ardatzek bat egiten dute klase eta kolonialitatearekin. Duela sei amarkada estatuko txirotutako lurraldeetako eta nekazal eremuetako emakumeak heltzen ziren euskal industrializazioaren neskameak izateko. Egun, El Salvador, Honduras, Nicaragua eta beste leku batzuetatik etortzen dira. Hemen elikatu dugun krisitik eta ustiapenetik ihesi. Euskal Herrian internoak diren soldatapeko etxeko langileen ehuneko laurogeita hamabost baino gehiago emakume migrariak dira. Legeak onartzen dituen lanaldiak asteko hirurogei ordutakoak izatera hel daitezke, ohikoak eta preentzialak. Gainera, langileen ehuneko berrogei eskutuko ekonomian lan egiten duela kontuan hartuz gero, Beienoiko lannalbietan asteko hirurogeta hamar, larogei eta laurogeta hamar ordu lan egiten duten emakumeak aurki ditzakegu.